أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين حان رّ ك رّ رب العزتي عما يسيفون وصلمون على الموررسين وال الحمد للله رّ العالممي <تصفيق> <تص <في> شوي درس کې الله اللہ اکبر متعلق داغی مطلب او داغی مقصد باندی خبر شیوان نن دا پیر پدی درس کی دا ملد ترجمه سبق کلیچی منگا رکو تخکتا شو ممنگا دا اللہ ربولیزت تصویب آئیو گورا پا دی رکو کیختا که دام د بنده دا پارا چیزی دا روو دا د مسلمانانو پهمونز کې شته د یودو پهمون کې روو ن شته تهی روو نه او دا روو په دې سره به انسان کی چکم کمم کملوی لويناغه پهې سره ختممه شي چې دی په مونځ کې کله الله ته رورکو کي الله ته ق کته شي کولی دا مون خوم زمونږ دپارې یو روحانی علاج دی چری د یو مون د بل مونزه پورې د انسان پدی روح کی په جوړه مرض او څه بیماری روحاني بیماری جوړه وی کاراغلی دمنځ په با برکت باندې الله رب العزت اغه ختم کړي ځکه د منځ په حق ویلو ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر یقینا مونځ ذات عمل چې انسانې پابندې سره کوي او په مطلبې پوهږي تن نه عنل پهشاي ولمونکر نو دو دو دو دو دا موز به دگوونه د خبرونه او دگوونه د کارون نه د ز بچ کوي د گنا په کارونو کې یو کار تبورو ب د روکوو سره د انسان هغه تکبر ختم شي جو لوی ل خوذیم بندیان لوی نه دي تاله زهه سووکې هم چې د پهځان کې تبور لوي ګ راوللم ګوره زه چا تته شو خود د خدا یو جززه یو غناګاره یو بند یم نو پر کته کدل دا علاج دی د تور په چې سووک په مو پوي ور لا چې خو به ډیرر خلې هغې به روکوو ګانې کوي ل کې نو ورته ور د به باهغې تبور او لوي به پهېېوا کېږي مال چوچت نن سباز اچاس رڈیر شي کنا نو برد بیا بریکی نی لگی ننالوی مکوا تا کبر مکوا اوچت اوچت کی گمو تا دیو جنو خیاران ہوئی وي کم اوانا چه دیر دنگی وی دا سور اینوار کئی چې په بره باندې خېږي که نه او چې کومونه خوږي غټېږي عجیدي که نه بس هغه سمره خلکو او خیرره او فده وورې نو په دی رورکو کې چمونږهله ته کته کېږو په کې ډیرر ل سبق دی نو چې کله په روکو کې مقطته شو م زمونږ د ړهنه اخیري میر ووزي او بله دا چې دا رو به ور ترپ ی والله ته کوو بنده ته به روونه کوو بعضې خلې چې لاته چا سره میلا ووي دکت ته شي د چې لپټ بشی د سر په خطه تي دا حرام ده ده ده ده ده ده دی دا ناروا دی دا دی یا باز نه apoio چتا انګور د خواخې خپوته کته شي د سرخ پوته کته شي چې کته شه ده بوله ول الله سورو دی دا خو اتا رکوک لده خواخې ته کرته رکوک لا لا حرام دي يا باذ اوقات کله کله دازي وشيتي لخواق يه او د ان گور پاپت کته تخفغان نشینو خاون وته وي ویشاب دما مور لا په خو با نیلات کیدا کته شواته اني کاپيره ششابه اول ديتا د خدای توپ درجه ور کشابه دما دي مور لا زيادت احترام قدر په خپل زيده لیکن دا رکوع کول ترخت کول تجد کول دا داب صرف او صرف یو الله دی دا نه روا دا حرام دي ډیر خلک ګټه خوشاليږي چې تاسو باندې او ترخت کی کنه تر او ته کتګي دې پملاوړ به ځي ځه پوره کاپي شوور دې تا ورته دي قرآن نظان خبر کئی دین نظان خبر کئی دا اللہ دا کتاب نظان خبر کئی دا غفلت پا خوبونو کې دا وقت مزای گوئی لگا سنچنن مسلمان دا قرآن نغافل دے او دا غفلت پا خوب بانے او دا بس حائی حائی دنیا دنیا دنیا دنیا و اے دنیا ماندل دردین دنیا زه معانه ده دنیا معانه ده روستتو پاتې کېدون کې شاته پاتې کېدون کې په خپله اکثر دا زنانانه وي یا وي پاتې دنیا ده نو ی عمل پ وککهه که نه چې دومرته پاتې دنیا د وي پاتې دنیا د وي په خللو وي چې پاتې دنیا د لیکن محبت او سر دومره ډېې چې سووا او کله کله ووی دنیا څه ده ووی دنیا کوې د لاس ثيره ده نو خبره کو دومره وردی چې د چاته رایله میکنه دا باری انج ژره د خپل زمانه زیاده په نړۍ په باره کې ده ته عمره خسته خسته متلی دي چې دا دنیا پانی ده او پاتې کې دن کې ده او کلی کلی او خیر څه خیر څه ما تلونو او ته یاد دي د دنیا د پکوالی په بارکي د دنیا د پاتې کېدو په بارکي به اوسرم دومره مینا ده ایسو مړیګینو په مطاليبو باندې مړیګینو بس مطاليبو د پاتې مطالبي دي دا و جدا و چی علم قشتا دو خیاران ووي که نه علم اعللم به د زم سر ل را علم الم شو فعمل به نه الله د مونږ بهعمله ک ډېر به داې چې درسونه به موري بیایانونه باي درسونه با اوي ترجممي بکې کوړي اعلمې بک چی کل ته عمل او عقیدیتا او او رسم ریواج تے او گو ری او دے جوان تے او گو ری سالہ بحیادر شی تی دا خبر داو چی ملز دا زمان یو سبق دے ملز کی زمان یو روحانی تربیت دے منذ معمولی مګنای دا مستکم ده دا من چې بنده فارغ شي چې دا پر سره کې دا الله غمنه ته واشي وي محبت ته واشي وي منذ دې تا وي او بل کې اول ملتدیه سمتا دی دې تا وي دا الله سره مینا محبت منذ دې تا تته سلام وګر دې او ستاسو جواب باندې دغه سوال او دغه دعای چې الله اخرت می خیر تک مز دې ته وې چې کله ته د مون نه فارغ شي ستاسو خیال ستاسو توجه قیامت طرف تراشي اخرت طرف تراشي ستاسو کتاب طرف تراشي مز دې ته وې چې سلام وګر دې او ستاد ځړنه د دنیا دا مینا وي ختممه شويمونځې ته وي چې ته سلام وګر دی اوستا په کې دا یره را ش چې ګورې دی روان مونز ل به زه پاتې شمه او که نهمون خدا مطلب دمونه منځونه دي تو به خدای تو به زنانانه به ووي مونزکوو تاوي مون وکوقا ووي ماې ځان دمکو تو د لکه ستا په دی سر باندې یو نک پروتو بچ پروتو ماې ځان دمکو مکوو تو وکه ما خو وکو وئ نه مې دا مون به قبول شي چې زنان نه باندې مون بوج دی مونز به دیر په شوق او ډیر په مینا او ډیر په محبت فستقامو فستقامو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا پس استقامو په تفسیر کې علماو لیکلي دي د ایمان د استقامت د پردامونظم دي چې ته منځو کې چې څا ایمان خو مستقیم شي خمس بوت شي چې ستاده خپل نه جاسي بربادي وځي اولا څنګه موزی او دامو او رئی دیر کم خلق بایی با دنیا کې دیر کم خلق بایی چې دا غیده منزونه با دا اللہ پا دربار که قبلی گی تنی حدیث کی رازی نبیه صراط و سلام فرمائی منز چې دا یو بنده منز قبول نشی یو نارینا یو زنانه منز قبول نشی وې د تورې کپڑے په د خیرنې کپڑے دا تورې زیاده کړل د خیریا چړلي یو خیره نه او خچا نه کپڑا دا یې په دې آل کپړې په شکل کې د دې خذې د مخله کپڑا راپري دي چې دا دې والا موږ دا څه موږ دوسته عملو موږ ته ساده عملو وځي خي به چې د هغې بهې مخونو به دامونزونه روزانه را پرې خود کېږي سممره نارې نه چې هغی به روزانه بهدي مخ بالاه دا مون را پرېښود کېږي خوس مونږ ته بې وختې به دنیایا کې نه ل کې چې مونمون ماله را پرېښود شو او که قبول شو که قبول نشو شو مون م په بره لاړو او کواپس راغېاپ د قو په قیامت کې لږي البته دم ده تم راځي د قران نه یو انسان راهنمای و اخلي د قران ځان پو کې آیا د مونډ قبل دو د پاره الله رب العزت ست سويلي دي بیا به موږ قبولي او کدا نه خلق ہوئی و اندو ستڑے اللہ خفا اندو کا ذان دیر ستڑے کی کنا اللہ خود آغانا بیام خفا دے اگر چی اندو با فدینیت دی گئی چی مانا با اللہ راجی شی مانا با اللہ خوشا لے شی خوال اللہ تی بیام خفا دے ولی اندو دے کنا مسلمان قول لے اس سے بڑی خلق کی چی اگیبا ذان ستڑے کی لیکن بیابتیم اللہ خفایی الله رب العزه راضی کول غواړی الله خوشحال ول غواړی مز عبادت کول غواړی په هغه طریقہ باندې وکي چې بغا ما طریقہ باندې مونږ ته قران چل خې مونږ ته زمنګ پیغمبر چل خو ولې دې طریقہ خو ولې دا الا قبولي نو سبق زمنګ او دروکو ورکوت ورکو کیسه تا کېدل دا یو ډیر لویه چیز ده بیا په دې کې کوم الفاظ منغوایو سبحان ربی العظیم قاعده رب زما چې لوی شان والا دی قاعده رب زما لوی شان چې لوی شان والا دی تمہارا پاس هر قسم معيبونو پاک ده د بيمارونو نا پاک ده د کمزورين د بوډاوالي نا پاک ده هر قسم د عيب او د نقصان نا پاک ده سبحان ربي العظيم پاک ده رب زم ماشي لو شان والا ده د تلوي شان والا ده چې دا غا شان او مقام د دینی دينيش ن یو ولی ن یو نبی ن یو پیغمبر ن یو بزرگ ایسوک د الله رب العزت مقام ته رسیدینې ایسوک د الله لوی والي درته دینېش ایسوک د الله مرتبه ته رسیدینې سبحان ربي العظيم پاک د زمارب چ لوې شان والده داغه شان داغه مقام داغه مرتبه د دا ورچانه اوچت ده چې تر کورورکله کته شي او ته وای چې سبحان ربی العظیم لاظم ترې زل و په چېد په مطلب پوهږي ستا په ړکې بهله غه مینه خصې وا کېږي ابراهیمات السلام متعلق پرشتتو یو زل تهپوسوکوو یا الله د ایبراهيم عليه السلام یو پیغمبر دی یو انسان دے، یو او دی او تاسو ته دومره مینه ده او تاسو د دې چې وذق الله او ابراهيم خليلا واتخذ الله ابراهيم خليلا ابراهيم عليه السلام ما په دوستي نیول دي ابراهيم عليه السلام الله یې زموږ دوست دي پرشتو ته پوه وکړه یال الله په دکې د دوستي سشتو کناسي دو ته ته دوستوي لیدي العربو له ځتوي کزو سوېما چې ابراهيم عليه السلام کې د صفاتو نه دي دادې دادې دادې اخون دا نه کې ولار چې په خپلہ څومره ګران امتحان ته غسته شي واخلې دي ګران امتحان ته غسته شي واخلې دي زمو متالق دا چې امتحان ته واخلې چې پته لګی چې یو طرف ته زمامي نه یو بل طرف ته د دنیا می نه پته وله دو فرشتر آغلا. خبرمی سپورو شروع کرلا. سبحان ربی العظیم. پاک ده زمار رب چی لوی شانو علا ده. سچی دخپل رب لوی بینه. نچی تا ده من فارغی گی جستا فضرر که ده اللہ غا محبت اومینه تیواشوی. تک ده ابراهیم علیہ السلام. ابراهیم علیہ السلام زنگل کی بیزی سرائی. ګډه بيزي سره یې یو فرښتراغله د انسان په شکل باندې د છોړي په شکل باندې او فرښتا دی یو نشاته فرښتا ودرې داو په خوږ आवाज د عالی صفاتونو شوروک لږ دای معلومات کول چې آی د ابراهیم علی السلام ده الله سره مينشتاو کنه بل از امينه ډيره دا كما دا برابر دا درميان دا سمر دا پرشتي په خوږ आवाज باندې وي سبحانه ذو الملك والملكوت سبحانه ذو العزه والعظمه والهيبه والقدره والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت صبحن قدوس ربنا ورب الملائكه والروح اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجید ابراہیم علیہ السلام چی دا आवाज اورې دو بیا په دې کې الله تي پتو نشې دي سبحان الملك القدوس او دا ګرځې دو په دې आवाज پچی دوونه نشاتا یو سره پټشه ابراہیم علیہ السلام زړه ټماټو نیو وی زماز عرب دا خولی خولی صفتونا با دی خوک آواز که دا تاوی. اوی یاو. وی تاوی. وی یاو. زوری بطن دی خوال کو. زوری. دیر خوک آواز دیده. ازماز عرب دا صفتونا سم را خولی دیده و سم را خیسته دی. بیا بیوانمی. بیو پرشتر آگلی تلوه. امتحان له. آیا د ابراهيم عليه السلام په زړه کې د الله مين او اقښتا او غناث د موږ شاندې ده لکه موږ دې انسانانو چې برینام محبت ته چاڅه وي خدای دې نوم نظر شم الله دې نوم نظر شم په دروغ جنا دروغ وي ابراهيم عليه السلام هتي او زل بیاونه و نه ناغه ورته وي وی وی وليبو انا يمہ کوماله به تسراګه زړې مله اسلام زر په جیب باندي لاس وو يرې په دی وخت کوزما سره تنيشتي سېواد دي ګړو بي او ګстаў خو دا د نیمې ګړي بي دې تاسو یو کندک په تقریبا څو ریګو ديزو وڅ کندک شي دا به مطلب دا چې دا پنزوس ب ستا یو سربه ب ز به تقریبا کو سوووبند دي ش د روپهکو ده تیک شو چې شل د روپ او بیا پنوس بدي شي دا سو شي د لکوونو ته خبره را ده ابراهيم عليه السلام صرف دا الله رب العزت د لغ صح تفاد او ریدو د باره تمر قرباني ورکلا فن ذوس ب ذي هغه غتډيله آغا ورتلي پی جنې نو سوګ دې سوګ نه ده ويدا واخلت تاسو دا والا بیا پا آواز کو بیا و هغه بیا په کو غواس کی وې هغه چرې نو او څو تل راغلی و امتحان لغ استول راغلی و بس علی دوباره بیا وې چې دوباره بیا وې ابراهيم عليه السلام د خوشاله ان سم چې لفي کیږي الله د صفاتو جوړي ټول رپیږي سم خوان ولا ورکی سم مزا ولا ورکی دوباره ابراهيم عليه السلام ا فرشته ته وې نی دو <میدوبارا> بار به بیاوه ناګه پرشتي ورته یو څو تا تر ته پادیم نشو وځبته مال سره کې وې دانی می چې کمی پاتې دي دا بم تاله درکم نن می چې کمی پاتې دي دا بم تاله درکم او دا خده دफारه دا الله د چفتونا بیا بیان دا لسلا ک روپی یوزل قربان کله باقی پدویم ځل باندې لسلا ک روپی بیا قربان کړه سو شو 6 لا ک د زمانې صاحب چې وږي 6 لا ک روپی ور صرف د لغت عادت د خپل د رغب صفاتونو داورې دو دا پاره پیدامواله پدریم ځل و ته بیا ایبراهيم السلام وی بیا باندې وزین امتحان واخراغه درم امتحانو اوکم ده دغم امتحانو چې هغه هرڅه تشو یو زلي 50 تقریبا 50 بیزی ورکلی دوباره بیا ورکلی یوه شیدینم دی یو خاصي انداز ده لس 5000 روپے دالار ابو عزت په استفادو باندې تکلی قربان کړل ابراهيم علیه السلام و تا فدرهم ذروه و تا بياه وانه و و تا فرشتة بخانداش و و تا سر فاته سو اغا نمی بزیدی مال راک لیں ابراهيم علیه السلام و تا وی گورا دا گرد بزیدی جه سوق ساتی دا زان لغا دیم خام خواه و شپنکه یو نوکر ساتی تا با یا پدی پوئی گیا بنا ما دا زان سر شپنکه گا ما د ځان سره نوکر گا او دا خوده دا پارا دا او دا اللہ را بولیدد دا کلی کلی صفاتون دا بیا بینگو اوهو پرشتی چی دا واو ریدل چو تم را دا گردو بی زون زان خلاس کو اوه از خپل زانم خرسی ځان پسی خرسی دا خپل رب دا پارا واقی دا پا اللہ باندر مینده زر اغا پرشتی خواهد ایبرایم الاسلام را نزده کو او ورته وي خپن شي مستا امتحان اغستو زه انسان نیم يم زه ما دا معلومات کول چې ستاسو الله سره مینا شتاو کنه شتي نو موږ مویو کنه سبحان ربي العظیم پاک دی زماره رب دی لوی شان والا دی اي موږ دا پرش وایو کبه د روغ وایو څومره زمانی نه منګوایو څومره زمون خوای نه دا الفاظ او دا ٹکی به وی پا مانزه کاش چې منگ پا دی زان پوکو چې کله منگ پا دی زان پوکو نو منگ لبا غا خوان را کئی زمنگ پا زرکی با دا اللہ غا مین خس سوا لیکن دا خبر ادیر پا سره کوم دا در زمنگ پا کم ارد تیر تیرکو ارد بابا امنش تجرا وعدل زو کوی دلی لزو نکاله زو, نکال زو، مبارکی لزو لیکن کوغوری دا قران دا پارا زمند زنانو سره وخت نه ټایم نه ته وذونو دا پارا ټایم نه ته وذونو دا پارا چی خبر شي چې واده دی یو حفصه مخیزان تیار کی زبول وی دا جوړا چو د په ولدا چوم ما شومان له جدا جوړي جوړي کی لوی ځال لږ دی یي تیاریا نه کی چله وا د دا او د الله د کتاب نمبر را جی دا ولدا نه نن نه راځي پرونکې ماړې کی ختمو ال ما دا خبره وکلا بایان کی مې واورې د کې ماړې خلکو قران کچا و نوري دو ارمن بکوي او د مردان محلې د زنانو ته مهمه په دې قران کې الله پاک د جهنميانو جړاګانم ذکر کړی دی جړاګاني او د جانمیا نو هغه جړا او فریاد او خبره هغه ملله ذکر کړی دی چې الله په جانم کې څه څه خبره کوي تا خبر کی خبره خبر بدائی پا جڑا جڑا کی بوئی وقالو لو کننا نسماؤ او ناقلو ما کننا فی اصحاب السائیر دی با پچهو چوو باندی جاڑی ارمان بکی افسوس بکی لو کننا نسماؤ ارمان دیچی من قرآن او ریدلے وے منگ دا کتاب او ریدلے وے او ناقلو او مونږ په خبر رو باندې ځان پوکړی په خپل عمل کې مر راسته ما کو نه فی حیر نن به مونږه جا نهیان نهوو د زخیان به لمبو پهې اور وور کې بهمونږ نهک را ته کا چاره ناانهته خپل د زړه په تخت باندې دا خبره وېږي چله ما دې خبرې نو سااته چې دوول ته مانو دامانونه کوم باز زبا ستا دی کتاب تا کیرم زما جون زما زندگی دا ستا د کتاب دا پارا وقف دا دا باقی زندگی اے دا باقی زندگی دا اللہ دی کتاب دا پارا وقف که زما تستول تو دانستی حد دی دا, دا مرگ او جون سپتا لگی ما ته سپتا دا جی زبا تا دیز نظر جونده پاسم او کنا لیکن دا یاد تا یاد تا ته د خپل د ژړپ تخته باندې دا, دا هر زنانا د ماهر یو شاگرد کاپ موبایل باندې اوري کاغذ دلت ناز دی کناری ندی که زنانه دی دا خبره واوري چې د نن نه دا عهد وکي چې الله زما دا باقی ژوند کی بس د کتاب د خدمت د بسته بس ته دمره وحده دنیا د پاره ډیر شو چاو وکل دا دنیا د پااره چا وکل د کمی توه وک د کمې غټ دولتمن شویوا د چې بس پریشان او پریشان او پرشانانه او پریشانو پرشانانی خصې وا کېږي کمی کېنه نه چاللار رابلېت وی ته زما کېتاب و کېنا کېناې دا داسېشلهکه تا چې زما سره روغه وکله زما سره دی روغه وکله او الله چې زما سره د روغه وکړ د پ تاوانه دا کم مشکلات راغلدي دا زما نه برداشت کې دا به نه ختم کوم دوست د دوست په کاري ک که نه دی دوست د دوست تکلیف برداشت کولی شي نه یو دوست چې خبر چې چې زما دا دوست په تکلیف کې دی په مصیبت کې دی ستال کې دی بیماری کې دی اووربت غریب کې دی د پیسوو ضرت دی ته دوست په من ډغه راځي که نه دوست دا دوست په کاريږي او چې کوم یو بنده فآ ذ د الله دی کتاب ذک اللهوي دا دما دوست دته د تلیب برداشت کو تا اکرام ارا ته وګوره تا به اکراام ته چې غ خورآ په خپل ژون کې را وستو معمولی تلیب به الله نه برداشت کوو معمولی تلیب به الله نه برداشت کوو کریم کی راځي او صحابي دې بستر کو باندې ورنډه سبق راغې دوه اكيد اخو ترب ديږي کو ته فایده خبر ذکر کوم چې دوست په دوست باندې خفقېږي الله یې زمان سره دوستي وکړي ته دوستي په خون بو شي د بستر ټولې مصالح هل کم صحابينه استه نبی علیہ السلام ناشته او صابيره غي تبقله پسترغو اڑوندې نبی علیہ السلام ته مېلمانه ناش اگر هغه نبی علیہ السلام مخه ذکې ناش نبی علیہ السلام دوی چې الله نبی ماته سبق خوایا نبی علیہ السلام ته مخواړو اکبر اڑوندې خه پسترغو پستر غړوندې نبی علیہ السلام ته ته دا پته نشته چې دمانه نبی علیہ السلام مخواړو دوست دوس پدوس خپکی کنه تعبی طالبو د کم کتاب د الله ز کتاب د قران د د قران د الله ز کتاب او د الله ز کتاب چې څوک طالب العلمی الله کتاب ته جتو کلاس کی ابه د چا دوسی دا الله دوسی الله به ډېر خپکی نبی له اسلام چې مخ وړو فورن جبرئیل لاغه ا نبی له اسلام د سلام ته خبر او کلا ابس و د وللا اننج او لاما وما یري کلله هو یذکه پې غمبره دا دي چلوکوو ولې د مخ واړهوم داغه چاانه چې تاله راغې اوړون دو په دوس خفه ک که نه ولې دی دی خفه پ خپ نه ک وری دکه چې دی زما دوست پ غمبره دی الله او د چې ټور ډرشي دي سرته موقع پهدي موضوع سړی به بیا خبره وکې دوست په دوست خبر کېږي ساحابو د الله سره دوستې وکله الله او سره څنګه مینه وکله څنګه محبت وکو بلا حشي دی رنګ نه تک تور دی خلکو به دغ د توالي تیس کولی بلا حافشي دی چې خلکو به پې سبیانې او خدمتتونونه او غجلې به پې خلکو پا تاروی تااروی به ساتل ګټه بيزي به بي ساتلي خلکو ته انتهائي پسپک نظر قاتل بلال بلال بلال په کې ਵਿਚاراوسته ده بلال پسکيده لکه چې کله هغه بلال قران تالا سواچو دا الله کتاب تالا سواچو د قران طالب العلم شو دا الله سره جوسی جوړکلا هغه بلال الله دمر له مقام ورکو چې نبی اسلام چې کلاغه برا جنت توقع تو واس مانون برا سمرا فاصلة دا واس مانون برا نبی علیہ السلام برا لار قالتا پا جنت جنتون با د دیو صحابی جنت دبل صحابی گوری نبی علیہ او جبریل دوان روان دي درمگڑے بل سوک نیشتی او پدی کی دخپو دخپو دخپو دخپاری آواز راغے نبی علیہ السلام چار چاپیر سیکر دی څه کول کیه خو دې خو دې څه کول کی جبريل نه تاسو کې جبريل د څوک دی اواز د چا راځي تخفو د اواز هه جبريل وته وی اې الله نبی بلال حضرت بلال د خپل کورنره وته جمعہ تراوان نه دات چې کما आवाज اوري دا د بلال د خفو اواز دی الله او دنیا کې دا بلال د خپو आवाज او وو اسمانونو بره په جنت کې نبی السلام وريده تاوله ځکه چې بلال خلق ته سپک غار دوه جکل بلال د الله سره دوستیو کلو قران ته کېناستو الله سره دومره مینا دومره مینا دومره مینا جل رب العزت وی توجہ دې الله رب العزت وی ای بلالا आवाज او دلاري خبره د استاد دي خپل دي आवाज نه الله وي زار شم ستاد دي خپل دي आवाज نه زار شم داواز دا می ستاد دي خپل ډېر خوختې ډېر خوخي او ز خپل صوا ده په کار دي چې نبیل ترام باند اورې ده لوي دي ګزان او جدا تحقيقات دی چې ته کړه اوږد بيان کي باقي کې بیا سړې تفصېلو کي موقع و چرته خبره می دي پوره قواله چتنن نا دا الله سره روغ کوي کوموبایل باندې کمی زنانه اوري در سره دا الله بندگانو د قران ته کيني قران ته کيني دا الله سره روغ او کوي موسکي مونږ په مخه وایو سبحانه ربي العظيم پاک دې زماره په لوي شان والده ته خپل رب پاکي پیجني ته خپل رب لوی پیجني الله بپیجني چې کله قران ته کيني ها چې کله ته قران ته کیناستي قران نللا رب لزسوي واذا تمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تسفيز من الدمع مما عرفوا من الحق کله چی وری اخلق قران کم کتاب ا کتاب چی په نبی اسلام نازل شه ده سترونه وکي ويغي سترونه وکي ويغي اوه هو یار ویزه خبر نوم ذ خد الله د کتاب د قرآن خبرم دمر عظیم کتاب ده موږ د تمره لوی عظیم رب بندګانیو زما رب دمر لوی زما زماد رب شان دمر لوی ده او اوه غره او ما ته کو پتا نو تخپل رب شان او مقام ک پیجندل واړي قرآن ته کینی الله دی کتاب ته کینی نو مقصد دا خبرې داو چې دوستي بکاو د چا سره دا الله سره او دا الله سره د وستی صدا قران د کین اصل قران په خپل ژوند کې راو اصل قران په خپل عمل کې په خپل عقیده کې راو اصل دا قران چې د سوې پاغي باندې عمل کول ته ګوره بیا خپل عزت مثلا به ټولي ال شي تابانه چې سمره مسلمه مثاله زړه ګارانټي در کوم قسم په خو دې د خلکې کنه شیخ ته پرون خبره کوله د کمالي شیخ ته الله دی په عمر کې برکت واچی پیر خلککووي داسې دي چغې وويره استستا ووي کو، ختمونم کو، خمون هم کوو ځان پده مو ممسلم نهل کېږي و تو ب باسه داېسه ووي شخصې پرون وی وی دا خو د کوفر خبره دي وک لکه مطلب دا چې لکه دا الله په کتاب ستا کار نه کېږي بال د الله په کتاب بانې تا ته شفا نه میلاېږي نو نچې دا الله په کتاب چا چې ته شفاء مېلاو نه شونه په بل څه باندې غته شفاء نه مېلاويږي دا الله په کتاب باندې چې ستاسو مسئلہ حل نه شونه دا دنیا په بل څه باندې ستاسو مسئلہ نه حل کیږي دا ګور چې تر دخلي نه ونه باسي چې استاد مونږه ته راو ته موږ و ته سم کو نه پلونم کوو بیا موږه شان دیو ولدي څه خبره کې که مې په پتا کې دا الله کلام دروږ جن نشي کېده بل خپل یقین برابر کا تارونو تایزونو باندې یقین کیو ده الله په کتاب یقین نه کې ایسي می وواچم تاسو شومله لکه بالکل وی روغ را ماټه شوم کافر یې وای تانه خو بلکره د کافر نه نه چې په قران ته نه خګې دي اپه تایزونو ته ښښو ورومنګا التا ختمو بیا کلیټن نه دی مرګو ته مې راځي چې سمندر دې غاډې لري دا کوورګر تازګر دا تاویزونونه ولی کې بدي خلکو ته سمندر دی واچوي دومره ډیرر تاویزون هلته تا مون ته مهلاو شو خاری ص را وړي د قاې دا د تاویزونو کې دا سور دونا او دوعاگانې دا په تممندر ک هلته پرې وي دا د خلکو د خپ د لاندې شوي ميته سره افسوس خبره ده پرران سره سلوک چرو دی قرآن در خلق ادا کار شروع نه اللہ پا با کتاب بانی به با یقین کو قرآن تلاوت کوئی سورت بقری تلاوت کوئی سارف اخیرنی سورتو نوائی ایس سوم نشدی ایس بلامم نوائی ایس چل بدلم نکی او دا اللہ نغاڑی پل مسئله پا حل کوئی دا اللہ سر روغ اوکی دا اللہ سرم روغ اوک لبس مسئله تولی چه رو والقدرې خیر شر من الله تاله اوس بهې خاي چې ته خبره کو مصر الله يقين با په الله باې يقين یقین به کم زور کوو دا به نوواوو چېو غ هر س کومو بیا هم نه مطلب لکه دا چلله لکه زما سوال نه قبلی الله زماوااز نهوري الله زما دعاگانې نه قبلی نه دا به نوواای الله زمونږه داسې خبرونه و ساتې کلهکهه داسې خبرې الهمانوي وکلکره د انسان د خولې نه داسې خبره اوخيږي چې دی په کافر شي ته ته پثم نه یو دی کافر شوی کله کله او زنان نه دا هغه ابو د خولې نه داسې خبره او واسي دا الله نه بنا امیدي کار کی چې الله ته زمونږ وینه اوري دا الله مبارک بې دي ګړې وړې خبرې او کی نه نه نه نه نه مساله چې نه حل کیږي دعا چې نه قبليږي کمی به پتا کی الله دروغ نه دی ویلي الله کمزوري خبر نه ده کړی الله خبره ډيره مضبوطه ده ډيره قوي ده او کېدي شپه دی وختو کې څه کمې شي وي تاویره یې مزګي نه په لوکله کور کې دخل بيبي نه ته پوسو کوي په کور کې څه شتا نه وینا ورாக څه نشتي وینا دا ان دې ویل چې را ما خواته جمعات کې منځو کو دا په کومه غو نازړه ما بیا لاړو پرې خدي توي وی کېږي چې ما په دې مرګ کې تکمای یاب مې اوسستې نه یې کړې یا مې موسې نه یې کړې بیا لاړو د ورګا دنه په لې وکړه الله نه سوال او بیا راغې کور کور څه نه د پدې کو سچ ته وي نه دسنوي چې الله نه فرغ مې بیام هم نه کېږي نهان چې نه و د کمی به ما کې کمم جوری به ما کې بیا لاړو نو چې په دریم سرلو رمم زبانې چې د راغې نو په کور کې الله ر ته خپلرحرحم او په کرم سره د بندوبس بندو بهله پاک کړی مقصد می دا دی چلله ډر لوی دی سبحان ررب بیا لا ظیم پات دی زمارب چې شان واله دی لو ایشان والے بے معنی دا په شان کې تکمه نشتا او کمزوري زمنګا دا زمنګا دعانه قبلېږي زمنګا سوال نه قبلېږي دا غلدی زمنګي دا کمې پمنکي الله دې بم کوله رحم وکي او الله رب العزت دې سبره خبرې چوش وي الله پاک دې په خبرو منل عمل کولو توفیق راګي او الله رب العزت دې سبره ناره نو زنا نو چې دا واورې دو دا در اللہ پاک دی ٹول اور ادن کولا تے دیا اجر ثواب اور او اللہ پاک دی ٹول د عمل کول توفیق اور کی او اللہ رب العزت دے زموں ٹول مسائل حل کی او اللہ پاک دی منگا مخلوق تے محتاج اے او ساتھی او اللہ پاک دی زمنگ مسائل دے غیب نہ حل کی اللہ پاک دی زمنگ ضرورتوں دے غیب نہ پوری کی او اللہ رب العزت دے زمنگ دا او زمنگہ جمعہ او داغه دا دی مدرسه او داغه دا دی جماعت الله رب العزت دی د جماعت او د دی مدرسي ضرورتونه د غيبونه پوره او الله رب العزت دی زموندا مدرسه کامیابه کی ودي کې جلاکم ماشومان ینه کئ الکان سبق وې الله پاک دی د عالمان به عمله کی د قران اخر دعوان صلی الله رب العالمین